Програми ОУН? Детальна програма нашої боротьби викладена в програмі ОУН, прийнятій третім надзвичайним підпільним з'їздом ОУН, що відбувся в днях 21-25 серпня 1943 року. Ця програма також масово поширена окремою брошуркою під заголовком, За що бореться? Упа. З того, що до тепер ми сказали про нашу ідеологію і політику, як найбільше видно, що наш бандерівський революційний рух ні з фашизмом, ні з гітлеризмом не має нічого спільного. По своїй найглибшій суті наш рух народний, національно- і соціально-визвольний рух нам чужий усякий шамінізм. Ми ненавидимо і поборюємо всякий імперіалізм. Ми проти всякої диктатури і тоталітаризму. Ми за знищення всякої експлуатації людини людиною за побудову справді безклясового суспільства. Тільки з неспроможностей знайти проти нас які-небудь справжні аргументи більшовицькі вороги народу зв'язують нас з фашизмом, закидають нам агентурність. Ми, бандерівці, за революцію в усьому СССР, за єдиний фронт боротьби всіх поневолених народів і працюючих мас Совєтського Союзу. До реалізації наших цілей ми змагаємо шляхом розгортання народної Національна і соціально-визвольної революції, як в Україні, так і серед усіх інших народів СССР, до боротьби разом з нами, до боротьби за повалення большевицького режиму, ми кличемо всі поневолені советські народи, працюючи маси всіх національностей СССР. Большевицьке ярмо однаково тисне, як український народ – так і всі інші советські народи. Большевицькі гнобителі – однаково вороги як українського, так і всіх інших поневолених советських народів. Визволитися з-під большевицького ярма народи Совєтського Союзу можуть лише шляхом революційної боротьби проти большевицьких поневолювачів та експлуататорів, шляхом боротьби, що її совєтські народи вестимуть за перебудову СССР на принципі незалежних національних держав, за справжнє безклясове суспільство, за справжню демократію в галузі внутріполітичного устрою окремих національних держав, за цілковите усунення з відносин між собою усякого імперіалізму, за якнайтіснішу співпрацю між собою, основану на справжній рівноправності і взаємні повазі до своїх інтересів. Чим швидше народи Совєтського Союзу зрозуміють необхідність революційної боротьби проти большевицьких гнобителів, чим швидше вони переконаються у правильності наших ідей, тим коротшими будуть їхні страждання, страждання рабів у большевицькій тюрмі народів, тим меншими будуть їхні жертви, що їх заяви щоденно примушені складати в результаті терористичної большевицької політики, тим швидше вони зможуть зажити справді вільним, справді щасливим життям. Ми змагаємо до того, щоб викути єдиний революційний протибольшевицький фронт народів України, Білорусі, Прибалтики, Кавказу, Середній Азії, Сибіру, народів країн південно східної і Центральної Європи в останній війні, фактично окупованих большевиками. Революційні, прогресивні елементи народів України, Білорусі, Прибалтики, Кавказу та деяких народів Південно-Східної Європи вже сьогодні об'єдналися для спільної протибольшевицької боротьби на пропагованій нами політичній платформі Вантибольшевицький бльок народів АБН. На еміграції вже діють окремі керівні органи АБН. Услід за цим мусить пройти до розбудови активного революційного протибольшевицького фронту і всередині ССР та в новоокупованих ним країнах. Це буде величезний крок вперед на шляху повалення большевицької тюрми народів на шляху до визволення всіх поневолених большевиками народів.